Valkan Ramadhan Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Inna l-hamda lillahi n-ehamaduh wa nastainu bihi wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa min saj'i ati a'amalina man yahdihi lillahu fala mudilla lah wa yudlil fala hadiya lah Ludi posvoju prirudi ima yu potribu za uzurima A mi danas, nažalost, živimo u vremenu mnoštva lažnih idola i velikog broja varljivih uzora. Svjedoci smo da danas muslimanski mladići, isto tako i djevojke, povode se i za svoje uzore i idole uzimaju one koji nisu dostojni za to budu. U mnoštvu raznih glumaca, igrača i ostalih zabluđivača, danas muslimanski mladići i djevojke slijede i povode se za primjerima tih ljudi koji zmaom strane i inovjerne vjere. Takvi primjeri muslimanskoj omladini nikako ne mogu doprinijeti boljem, boljem moralnom razvoju. Da bismo mi muslimani imali potpuni napredak i da bismo mi muslimani doživjeli preporod koji se od nas očekuje, moramo imati uzora koji je najbolji uzor A zaista je najbolji uzor onaj koji je Allah tabareke wa ta'ala u Kur'anu okarakterisao kao takvim. Pa kada je kazao inneke la'ala hulukin azim, zaista si ti o Muhammede na najvećem stupnju, na stupnju morala. Odnosno da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam imao najlepši, da je imao najlepši moral. Zaista je poslanik sallallahu alaihi wa sallam takav jer ga Kur'an opisuje na drugom mjestu kada uzvišeni Allah tabareke wa ta'ala kaže Walakum fi Rasulillahi uswatun hasana. Za istavi u Allahovom poslaniku imate lijep ili divan uzor. Imate najljepši uzor u poslaniku sallallahu alayhi wa sallam. Muhammed sallallahu alayhi wa sallam bio je čovjek predivne i prelijepe naravi. O tome je veliki veliki broj onih koji su živjeli sa njim, koji su se susretali sa njim i koji su imali priliku da dožive mnoštvo od onoga što je poslanik sallallahu alayhi wa sallam činio i radio. Kako prije poslanstva, tako i poslije poslanstva. Ali nas, stretno zanima ono što je poslanik sallallahu alayhi wa sallam propagirao i načini na koji se on ponašao nakon poslanstva. Kako bismo vidjeli da je poslanik sallallahu alayhi wa zaista najbolji i najljepši uzor, moramo se poslušati sa nekoliko primjera iz njegovog života. Jedan mladić medinski Anas ibn Malik radijallahu ta'ala anhu koji je poslanika sallallahu alayhi wa sallam nekih desetak godina kaže Bio sam sa poslanikom, sallallahu alihi wasallam, više od jedne decenije i u cijelom tom periodu nikada ga nisam vidio, a da on nije bio nasmijan. Dakle, poslanik, sallallahu alihi wasallam, u cijeloj svojoj misiji koju je proveo u Medini, bio je izuzetno, izuzetno nasmijan. On je isto tako bio i obazriv na stanje ljudi, bio je obazriv na stanje onih na koje se drugi nisu obazirali, a takav je primjer, primjer ashaba Zahira. Ashab Zahir je jedan beduin koji je živio van Medine, čovjek koji se bavio stočarstvom i čovjek koji je vrlo rijetko navraćao u Medinu. Ali kada bi god došao u Medinu, sa sobom bi ponio nešto od svojih poklona, nešto od onih stvari koje beduini ili seljani pripremaju za one koji žive u gradu. Pa bi on donio ta jedan od svojih poklona Allahom poslaniku Muhammedu s.a.w. A poslanik mu se uvijek zahvaljivao i uzvraćao na hediju hediju. Jedne prilike Zahir je došao do poslanika, salallahu alihi wasallam, ali ga nije zatekao u njegovoj kući. Kada se poslanik, salallahu alihi wasallam, vratio, pitao je svoje žene da li me je neko zijaretio, pa su mu kazali dolazio je Zahir. Zahir je bio da neugledan insan, čovjek koji je bio siromašan, čovjek, kao što je došlo u predaj, koji je bio uh, uh, izgledom, izgledom, da tako kažemo, malo ružan. Samim tim poslanik, salallahu alihi wasallam, U očima običnog svijeta nema on jedan poseban razlog da se osvrće na tog čovjeka, ali poslanik, poslanik je poseban insan, čovjek čiji je moral na najvećem na najvećem stupnju. Upitao je gdje je Zaher, pa kada je čuo da je Zaher otišao do pijace, poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao je do, do te pijace, vidio Zahera iz daleka, a zatim mu prišao iz aleđa i stavio mu svoje ruke na oči kao što to čine djeca, a onda uzviknuo "Ko će da kupi ovog roba?" Pa kada je Zahir osjetio da je to poslanik sallallahu alaihi wasallam, on mu je kazao: Allahu poslanice, ko će mene da kupi? Ja sam bezvredan." Pa moj poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao: "Možda je tako u očima ljudi, o Zahire, ali znaj dobro da si ti kod Allaha tebareke ve taala na velikoj, na velikoj cijeni. Poslanikova salallahu alayhi wa sallam osobina velikodušnosti i darežljivosti isto tako posebno se ističe. Džabir ibn Abdullah nam prenosi jednu predaju koja je zaista veličanstvena i koja ukazuje na poslanikovu sallallahu alayhi wa sallam osobinu, osobinu darežljivosti i plemenitosti. Naime prenosi nam Džabir i kaže: Jedne prilike dok smo se vraćali sa poslanikom sallallahu alayhi wa sallam sa jednog od njegovih pohoda, ja sam ostao u pozadini vojske, a poslanik sallallahu alayhi wa je bio sa mnom. Pa kada je vidio da moja deva kaska za ostalim devam i da kasni upitao mu je o džabire, jeli zašto tvoja deva se ne kreći, zašto ne ide napred? Pa sam mu kazao, lao poslanić, neće da ide. A onda je poslanić sa osredne u jednu malu grančicu, udario devu sa dvije strane i ona je poskočila i krenula pa kaže Džaber faja la naqati yasbiqu naqata pa je onda moja deva počela da pretiči poslaniku sallallahu alejhi ve sellem devu tada, se, tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne upitao a kucina žurio o Džaber pa samo on da kazao da sam se friško oženio o Allahu poslanici pa sam požurio kući veli mu Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a šta je s dugom tvoga oca Abdullaha? Naime njegov otac Abdulah preselio je na bolji svijet pod dugom. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitao za taj dug, pa mu kaže Džaber, dug je još na nama, odnosno i dug još nismo vratili. A zatim mu veli poslanik sallallahu alejhi prodaj mi tu svoju devu o Džabire. Pa mu Džaber kaže, ova deva je tebi o Allah, poslanice hedija, a on kaže ne, želim da mi je prodaš. Pa kadaj Džaber Prodao devu poslaniku sallallahu alejhi ve i kada su došli u Medinu poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao je svog mladića da donese novac odnosno cijenu deve je i kada je došao rekao mu je o Djabire Poslanik sallallahu alejhi ve šaljeti ovu vrijednost šaljeti onaj novac i cijenu koju ste se dogovorili i rekao ti je da zadržiš devu. Ali Poslanik sallallahu alejhi ve bio je izuzetno darežljiv iako je on i sam oskudjevao iako je on sam bio nekada u potrebi vidimo iz ovog primjera da je on volio da pomogne svojim ashabima zašto je to Poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio zato da bismo mi u njemu imali najbolji uzor da bismo mi jedni drug drugačije gledali, da bi smo mi jedni drugi pomagali i da bi smo mi prema drugima bili isto tako darežljivi. Kakve su druge osobine Poslanika sallallahu alejhi ve bile? Najbolje nam govori možda primjer njegovog praštanja, odnosno osobine praštanja koja danas i tek kako oskudjeva muslimanskim redovima. Naćemo muslimana koji se zameri drugom muslimanu za određenu stvar koja je izuzetno izuzetno mala i banalna, ali njih dvojica ne pričaju godinama. Zaista je to tužno. Pogledajmo Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik sallallahu alejhi ve je praštao, oprostio jednom od svojih najvećih neprijatelja, najme kada je zauzeo Meku. Poslanik sallallahu alejhi ve Ulazi pobjedonosno u Meku, ulazi sa deset hiljada svojih boraca u svoj rodni grad Meku za uzima grad, veliki broj ljudi tada prima Islam. Među njima je i poslanikov, sallallahu alihi wasallam, najveći neprijatelj, Ebu Sufjan. Ebu Sufjan odlučio da bježi sa svojom porodicom van Meke. Primio je Islam, ali bježi iz Meke, pa ga drugi ljudi pitaju zašto to činiš, o Ebu Sufjane. Pa mu kaže, bježim, im, jer će poslanik, sallallahu alihi wasallam, sigurno da uzme odmazdu od mene, odnosno pogubit me. Ja sam kroz cijele ove godine poslanika, sallallahu alihi wasallam, vrijeđao, napadao i metkom se borio protiv njega, ali... Ebu Sufyan odlazi na savjet od jednog od ashaba poslanika sallallahu alaihi wa sallam, odlazi kod Ka'be, zatiče poslanika sallallahu alaihi wa sallam i kaže mu, te Allahi lakad a'thara ke Allahu alaihna, Allaho poslanice, Allah te na nama uzdigao, zaista te Allah na nama uzdigao, poslanika sallallahu alaihi wa sallam odmah mu dalje uči ajet iz Allahove tebareke wa ta'ala knije i kaže mu, yađfiru Allahu lakum. لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم يا واس danas neću koriti Allah će vam oprostiti wa huwa arhamur rahimin Allah je milostiv najmilostiviji Ovo su samo neki od primjera poslanikovih sallallahu alejhi ve veličanstvenog morala Zar ovakva ličnost ne zaslužuje da bude uzeta kao uzor zaista zaslužuje jer poslanici sallallahu alejhi ve sellem zar haziko svih ljudi posjedovao takve moralne osobine na koje danas mi muslimani moramo da obraćamo pažnju i moramo da se povedemo primjerima poslanika sallallahu alejhi ve sellem jer ako poslanik Nikad ne uznemo kao uzora, onda ćemo sigurno i neminovno otići u provaliju propasti i neke druge ljude koji to ne zaslužuju uzijeti za uzore. Wallahu ta'ala Alem wa sallallahu ala nebina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.